Predasfrallan med Jan Holmbom presenteras av Audiovideo i Tranås. Predasfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> <skratt> God morgon, säsongspremiär. Vi är igång 2018. Varmt välkomna till fredagsfrallan. Morgontid i Radio Talk show här på Hits FM. 97,8. Summen byggd med mig Janne Holmbom. Är du kissnödig, då har du kommit till rätt program. För det här programmet kommer handla... Enormt mycket om kiss. Men faktiskt, vi tar oss till Norrland först. Vi, vi måste komma ihåg Olle Jungström. Vi börjar lite soft. Sen ska jag presentera dagens gäst. Kss, kss, kss, kss, kss. På väg mot noll, mot en lycklig stund for so Välkomna till Teknikhörnan med Janne Holmbom på, nej då, fredagsfrallan på Hits FM 97,8. som en byggd säsongspremiär 2018. Hoppas du är kissnödig, för det här är nämligen programmet för dig. Vi har en fantastisk gäst i studion idag. Vi återkommer till det, men varför inte börja med lite inspiration åt alla håll. Nämligen genom att spela en inspirationskälla till det vi ska prata om. Personal crisis med New York Dolls. Ja, men det är väl inte helt fel att börja. Ett program som ska handla om Kiss börja med New York Dolls. Uh, först och främst, hej hej Erik, vad kul att se dig. vi ja, visst där. ja Varmt välkommen Erik Hellqvist. Oh, ja, du är ju så fram. Du har kiss på det Nu börjar folk tänka att ah, det kanske inte är juryn vi ska prata om. Du har kiss och sen har du den, The Kiss Cruise t-shirt på dig också. Ja, jag är tvungen. Ja, alltså, man måste ju ändå säga... Alltså, KISS, du är ett riktigt... Erik Hellqvist som de flesta av er känner kanske som eh, fotograf, här i oss. Ja, med ateljé på själva Storgatan. Ja, på våran Paradgatan. Paradgatan, mm. Sveriges längsta varuhus. Eh, du, jo. Eh, men du är du är hardcore KISS-fan. Ja, det får man nog påstå, tror jag. Alltså, vi, vi, vi, vi, du och jag, vi ska ut och åka båt idag egentligen eller man säger något man säger någon fartyg så är man en stor ja, skepp typ. Ja, skepp typ. Inte men liksom det är ingen sån här somma och det är inget somma skepp eller Nej. Nej, men innan det så måste vi liksom börja så här. Kiss, alltså de här de här som som målar och målar sig och sådär där. Liksom mm. så att alls syra på något sätt liksom. Eh <laughs> <Och, och laughs> ja. hur började det? För min del? Ja. Oj, eh, jag brukar skylla på min syssling Martin faktiskt eh, För att vi, eh, vi bodde på Sofia Labelsgatan Och vi spelade fotboll där på, vid höghusen Och eh, sen följde vi med hem till hans kompis, Christer På mm. Lindgatan och då hade hans bror Thomas, han var lite äldre då Vi smög mm. in i hans rum och då hade han en stor fisch där, vet du okay. Och det var ju häftigt, och sen hade ju Martin ett kassettband förstår du Aha. Och sen var jag såld, då var jag sju tror jag men vänta nu, för nu blir jag lite intresserad så här. Jindal, det kan inte finnas så många. Thomas Gindal, elektriker. Ja, precis. Ele var han en kissfärd? Ja, men han hade en, ja, men du vet, på den tiden, han var ju några år eller en vi, som hade någon poster. då fanns det den här postertidningen och den som kom. Du satt en bild på väggen där i hans rum. Ja, han fränt. var ju inte hemma så vi smög in i hans rum. Ja, okej. Okay. Och det var fränt. Vad fränt? Jag ska, jag ska träffa, honom. Jag träffa honom på måndag. Han sjunger sångerbröderna. Ja, ja, ja. Ska vi säga det. Vet du att det är ditt fel? Mm. Eller din förtjänst kanske man kan säga Alltså han har kostat mig mycket pengar. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay. ja men därifrån då Så du, så du var liksom, du var du var liksom du, nej, det var affischen Det var typiskt fotograf, hela, det var bilden som, som liksom lockade dig först, eller då? Ja just det, och sen hörde jag ju tusen sånger då, alltså, När ja. det såg bild. nej ja. men Så var det ju, jag menar ja. det var ju De fick ju för sig skivkontrakt på musiken men, men just det visuella Har ju alltid varit Ja. Men jag är sån när det film Och så här också, tycker jag. Ja. Det är ju häftigt. Ja, men, men därifrån då. Alltså, jag menar, det är väl klart alltså, jag menar, jag är ju till och med jag höll på att säga gilla Donny Osmond. det har jag inte gjort men, men du får men, inte jag... hålla fingrarna i kors nu. Jag. <laughs> nej, nej. <laughs> men, men jag menar men, sweet gillar jag så där ja, action. Men, ja. Give us a wink. Det omslaget var ju fantastiskt. med ja, ja, ögat som ja, blinkade bara ja. den där action ja. vet jag. Men Men, 76 men, ja. <laughs> men liksom vad, vad, hur blev du fast då? Nej men det var det sen bara man lyssnar och sen var det ju som och sen vet jag, någon någon sen kväll, när jag var lite äldre, så var det något program på om kan jag ta, på, på och allt runt omkring, var det något kort klipp med Kiss, liksom. Okej. Okay. Och det måste ha varit, det måste varit eh, reklamen för Live 2, alltså det kom 77. Och då var ju också häftigt. Ja. Då, då, då var det liksom, nu, då kan man inte göra som nu. Nej. Det finns ju allting. Ja, ja, ja, precis. Så det var ju, ja... Men, du, men, men de kissade upprörde väl vuxen världen från ja, ja, förta allt möjligt. Det fanns, ja. När de hade sin turné i 82, där Creatures of the Night i USA, då var det ju stora protester med då, kyrkan. Då. Ja. The only hope for Kiss is Jesus Christ, sa de ja. i södra. Och menar, Nights in Satan Service fick de för att det betydde ja. allt möjligt sådär. så att, jag menar. Mm. Men det, det, alltså, det är väl alltid så med Och nazister också har de har blivit anklagade för. Och det är ja. rätt spännande eftersom både Jin Simmons och Paul Stanley är judar. Jin ja. Simons har dessutom flytt från Israel. Ja. Ja, hans hans föräldrar, och, eller han och hans släkt, liksom blev ju ja, ja. i koncentrationsläger och sånt. Så ja. det, är lite, det är lite spännande hur folk kan få ihop det. Ja, ja men där, där, där finns ju, där funkar inte logiken. Du, Ska vi, ska vi lyssna på någonting? Här på snurrar nu, Tomorrow and Tonight. Den en, en låt de inte har spelat live på väldigt länge. Uh, uh, uh, uh, om de i har gjort det och de började sina in indoor-shower de spelade ju två stycken konserter inomhus på båten då och då, mm. då började de, de spelade fem låtar de inte spelat live innan och de började liksom med denna och det var ju väldigt, väldigt uppskattat av oss fans Ja just det, båten, det är den vi ska prata om Precis Men vi, vi, vi, det, det blir en bra ingång med Tomorrow and Tonight Yes Dra upp radion nu så hela familjen får höra <laughs> ska det FM. Wow. Grystrundgång där. Alltså jag är, jag en värm med tekniken idag. Och för alla, Janne Holmbom och Erik Kalkvist är gäst i studion. Du Erik det där var ju inte så... Alltså, nu det där var ju rock. Det var inte så mycket hård rock. Det var rätt rak rock. Jag visste ja? är det där det, det som är lite fascinerande att det var ju så orörbart farligt och, och hårt och, och sådär. så när det, ja. när, det, när det gav sig första sminkperioden så att säga och ja. Så ja, ja. Skön låt. Ja, den är bra. jag bli lite tänkte, Där skulle vi kunna lira faktiskt. 77. 77. Mm. Men 2017 då åker du dig då åker du till New Orleans. Jep. Och ja. och så kliver du på ett cruising ship. Norwegian Pearl heter det. Norwegian Pearl. Det är man var vad norska pärla vad är det för någonting? Ja, Nej, det är sånt där <laughs> sån vad vet där som ja då Ja, men är stora på här kryssfartyg. Yep. Och var ja, du är inte ensam på båten? Nej, vi var 68 svenskar. Okej. Okay. Ja. Eller om det var 69. Det ja. Det, ja. Och 2 ungefär är det på den här ja. båten. Och det är mest amerikaner såklart, men det var från 20 länder ungefär. Förrent. Och då är det. Och gruppen KISS är ju självklart på båten. För det är deras kryssning Ja det är deras kryssning The Kiss Cruise Seven eller sju var det? då ah, Okej okay. Det var sjunde Ja precis oh. ja. Och min första eh, Flera av mina vänner har varit på alla sju Du har du Det är oh. klart. Så att eh, så du, ja, du är ju det, det, det, det är det vi säger Du är lite så här korpen Ja jag är, jag är korpen Om man jämför med <laughs> ja. Men ändå hardcore Ja jo. Hardcore korpen <clears throat> Okej, okay. alltså mm. ta oss med nu då. Nu, nu ska ni, nu, ska ni se, nu gör ni någon form av kryssning då. Ja, hur vi åker, fem dagar är vi ut på båten. Okay. Och uh, första kvällen börjar ju med att uh, Chris kör en akustisk utomhörspeling på poldäck då. Wow. För hela båten. Mm. När vi åker ner mot Mississippi ut mot Kalibien då. Ja. Yeah. Och sen uh, gör vi ett stopp uh, i Cozumel. Men du, första kvällen, hur var det då? Liksom? Ja, men det var ju ett. Ja, det, är så att, det är ju inte bara Kiss som är på båten Det är ju Nej. flera andra, andra band och uh -huh. Alla möjliga med Kiss-kopplingar och, uh -huh. och Efter Kiss spelning, som Som ja, Ett standard sätt kan man väl säga uh -huh. När de kör handplagd Och lite senare så spelar då kiss Bruce Kulick som spelade i bandet Mellan 84-96 till Ungefär han och hans bror Bob, som var väldigt engagerad i, i Kiss och la mycket sol och spelade på en del plattor och sådär. Okay. Uh, gör ihop med två andra killar, uh, The Kulik Brothers då blir det då, uh, en konsert när de spelar. dammar av lite sådana här Kiss-låtar som inte bandet spelar själva. Uh -huh. Och uh, det var ju det som var det bästa på hela kryssningen. <laughs> alltså, det var ju ganska många överens. Ah, det ett uh, uh, uh. Ja, vad helt fantastiskt var det. ja. Alltså musikaliskt då? Ja men inte bara skall, ja, Men hela stämningen Och du vet man åker där och bara himmel Och det, ja. det fladdrar och det varmt och det skönt Och så är det riktigt Riktigt häftigt och ja. Det är som så att jag menar Gin och Paul börjar närma sig 70 bägge två Gin lite fortare än Paul då. Ja. Uh, Och det är klart Att röster och sånt där Är ju inte riktigt Vad det var för, Framförallt inte Paul då Så att han kan ju inte riktigt Sjunga de här låtarna längre nej. Så att nej Det var riktigt bra Och de är dessutom bokade Till nästa års Eller detta årets kryssning också Okej ja, Okej okay. Så att nej det var, det var trevligt Afferänt mm. Och det är liksom det är, en, det är liksom Det är som en alltså, för, för liksom All inclusive och, och... Olika teman Varje kväll ja. var det då Det var ju Alltså olika teman då som är, som är titlar då Love Gun kväll Och det var Dressed to Kill Och det var Psycho Circus och, och jag menar Många de går ju all in De har ju dräkter Och de har ju allt Vet Ja, ja Nej det, det Det går liksom inte riktigt att Beskriva hur det är nej. Det är som en religion nästan ja. Samtidigt som man är Som en stor familj Ja och och jag att du har hängt i ha hängt i de här kretsarna så länge så du måste varit rätt kul för att träffa en massa polare också. Ja, absolut. man har ju mycket kompisar via Facebook nu så och så att nej har fått mycket nya vänner. Det var väldigt många vännerfrågor när man kom hem sen Jag vet jag har skickat dem de är gör ju business på allting de är inte dumma. Så att man kan köpa um, senspelade basar och gitarrer och allt möjligt och sådär. Och, mm. och då har jag skickat några bilder då som jag tog då på, på dem. En kille som köpte en akustisk gitarr. Man ser till och med serienumret. Mm. Att han ser att mm. det är hans gitarr. Liksom. Mm. Så där, så att, men, men jag har inte riktigt de pengarna att jag kan köpa mm. musikinstrument med men, men, men då tänker jag så här, du, du, du, är ju liksom, du fotograferar ju hela tiden, det är ju en yrkesskada. Ja, men det är mitt, alltså. sätt att, mitt sätt att uppleva tror jag. Ja, men men gör, sprang du omkring och fotograferar hela tiden? Då? Nej, inte hela tiden. Men, För man liksom, förtar inte det. Nej, men det, jag är så van vid det jag har gjort det sedan mitten på 80-talet. Ja, jag, jag går på jag, jag tittar genom kameran, jag kommer ja. mycket närmare än alla andra. När ja. Jag, äh, ja, det är det som är så otäckt. Ja, visst är det. Mm. Uh, nej, men så, så funkar jag Och uh, sen kan ju folk tycka att det är tråkigt men, men, uh, men jag är så van vid det Jag, jag vill gärna, jag tycker mm. det är kul mm. Men alltså, om vi bara De här fem dagarna, hur många bilder tog det? Uh, nästa fråga <laughs> Nej, mm. men det blir ganska mycket mm. Jag har inte gått igenom allt än, men mm. vi, Jag menar, vi stannade ju Det var inte bara på båten, vi hade ju två dagar i, i land På två mm. mexikanska öar Där vi hade lite Mysigt. Ja. Och drak paraplydrinkar och sånt där. Stackare. Ja, man, jätte, man, jättejobbigt. man lider ju med det. Du, om jag säger The Dives, vad, ja. vad är det för någonting? The Dives, det var eh, ett band det är som eh, då när vi var på båten så frontades det av Paul Stanleys son även Stanley. Eh, han har precis slutat i dem faktiskt nu. Oh, men okay. eh, de spelade på, både på party i New Orleans dagen före kryssningen och även ett på båten. Rak rock. rock. Jäkligt skön sång Han är riktigt duktig på gitarr även Okej, okay, ja. Uh -huh. Så att nej Det är trevligt Band Make it like, make it like the movies ja yep. En låt Ska vi lyssna? Tycker jag Ska vi säga någonting om låten? Är det Nej, ja, det är bara köp på Vi dyker på bara Ja det där var ju ganska... Det där, jag måste säga var vi är någonstans. Vi är just nu på ett norsk kryssningsfartyg. Vi är på väg ut mot Karibien och på båten eller på fartyget så är det två och ett personer. En av dem är dagens gäst Erik Hellqvist. Och alla är där för att de älskar KISS. Alltså bandet. Det är så konstigt det där. Liksom att det blir så, alltså KISS är ett enormt internationellt ord men... men i Sverige så det är det kanske bara jag som associerar. Jag vet inte vad du säger. Ah, men nu är... Ja, ah, ja. Ah, mm. ah, nu är vi där i alla fall. Och, och, och, och det här, då, då spelar bland annat The Dives, The Dives där. Mm. Ja. Men det här var ju ganska soft. Ja, men det, det, sen är det ju som, som allting låter på skiva. Studiopolerade grejer. Jag menar, live, ja. live är ju live liksom. Det är ju ett helt annat ljud. Det blir till den här känslan. Det är, det är så mycket som tillkommer live. Ja. Ja, visst, det är ju ingen speedmeter. Hänger på poldeck. Temperaturen är behaglig. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, det var ju riktigt varmt skönt, givetvis. Ja, ja. Uh... Vil vilken var den främsta nya bekantskapen du fick under, under resan? Oj. Och någon sån här, liksom. Wow. Nej, men det var ju så många som man träffade så, och, och som man har liksom börjat prata med efteråt och sådär. Uh -huh. uh, träffa en liten uh, kanadensisk tjej, alltså en. en uh, hon, hon, hon knackar mig lite försiktigt på axeln Och frågar om hon fick ställa sig framför mig För hon var rätt kort ja. mejgen heter hon ja. uh, ja. Och uh, sen började vi snacka lite När vi ja. träffades och sådär Och sen då när på då kom hon Då hade hon ju på ett par sådana här Polstanley boots då Så hon var ja. ju två decenneter högre Så då hade vi lite skoj åt alltså. ja. ja det var Ja, ja. ja hon var häftig tjej Ja för det är rätt att många som som liksom Clarout eller san. de har de har direkt. Säger, det, det, det uh -huh. finns ju replika direkt att köpa och det finns ju allting många hon gör ju mycket själv hon megen hon säger ju och grejer själv uh -huh. och ja när det var animal, när det var animalized temat då det är ju liksom lite Animal Eyes, en var ju en plattask 84. Det var ju mycket då djurhudar och grejer då på den. Så det var uh -huh. ju som ett, ett äldre par som kom liksom i ett här tige direkt. <laughs> Helt sjukt. Uh -huh. För det är mycket prylar också. Alltså, eller hur? Mycket hur hur man har du? Uh, jag har inte lika, riktigt lika många nu som jag hade innan. För jag sålde av en del för att kunna åka på kryssningen faktiskt. Uh, okay. uh -huh. Men även där är jag ju. Är jag ju då, det, är, det är lite under korpnivå, ska jag säga. För okay, att aha. killar och tjejer som samlar, de ska ju ha alla pressningar på alla plattor. Jaha, okej. Okay. Ja, så tänker inte du, eller? Nej, men jag har ju några stycken. Och, ja, jag har de mest att lyssna på. Uh... Så har jag alla officiella, utom Sonic Boom på vinyl. Då. Så jag har väl ett uh, hundratal, kanske. Det är lite olika pressningar, lite botlägs och sådär. Och totalt så kanske de har gjort ett 20 tal studio album Ja, 25 eller 26, tror okay. jag ja. Ah. Mm. Men lite bortlägg och sådär är ju lite roligt. Lite gamla uh -huh. spelningar, Framförallt uh -huh. från Sverige. Och ännu mer, framförallt när man har varit på Spelningen själv. är Det är kul, har du. Ja, väl är klart. Mm. Hur många kiss t-shirts har du då, det är kanske är en enklare fråga. Uh, ja, det är väl. Du, var mellan... du varierar ju lite storlek 25... också. Erik, så det är... Nu du... har jag det. Vänta, hur många det... kiss t-shirts kommer du in i? <laughs> uh... <laughs> uh, nej, <laughs> Ja, nej nej, Ja, men jag har väl kanske 25-30 eller något. Uh. Det är fränt, eller hur? Jag tycker att sånt här är fränt Alltså, jag tänker så här: människor som, som, har, som är enormt engagerade i en hobby eller ett intresse eller liksom eh, idol eller mm. något så här. De människorna de har startat Fanta med aldrig krig. Nej. De har fullt upp. Eller, menar, det måste ju måste, måste ta tid att hålla reda på allting. Eller? Nej men de står bara i ordningen och kommer ut så att det är lugnt. Nej men, ja, men jag har ju... Ja men taget du, ja. Du, du, ja, men du, du är ju sådär som så man kan trycka på en knapp. Ja, ah, 77 där. Ja. Och så, eller hur? Ja, jag önskar att jag hade lite mer ordning på övriga samlingen för att uh, där ligger det ligger i lite kartonger och sådär. Men ja. jag är även sagt lite sånt också. Det är ju så att folk som samlar, de samlar. Och jag känner ju så här att om jag nu har den här skivan som, uh, som X i någon annanstans inte har och, och han eller hon man ska säga henne för tiden va? Ja, du får säga ja, han eller ja, hon ja, bättre, tack. Uh, och uh, vill ha den då känner jag att då står den bättre hos den personen att, uh. att den står ensam hos mig va. Uh. Uh. Och då kan jag sälja den. Du du, du är så förstår det. Ja men det är väl klart. Jag, menar, jag, har, jag har ju inte 39 pressar av av Jag har inte 43 pressar av och jag saknar då kanske jag bara saknar Bolivia pressen. Ja. Uh. Ja, nu har det... jag inte jag den just än Men alltså, du förstår vad jag menar det varit Just Bolivia mm. känns ja. som något jättefram. Du jag tänker så här. Ehm, prylar Alltså övriga prylar Vad är den mest konstiga kissprylen då Som jag har? Ja som det liksom är, alltså, ja, men Jag men... har inga konstiga prylar Men den konstiga kissprylen de har man gjort en och likkistan tror jag med, med, med kiss på Ja det låter det var nästan lite sådär Ja kisskasken -ka ja. Nej men det finns <laughs> Ja, då är man hardcore in, ja. Into the bitter end Ja, precis Ja, ja det okay. är främt det Ja, sen då Men, men äh, Var det liksom föreläsningar Och sådana grejer också På, på, på båten alltså? var det liksom... Nej, det är, Ja, men De har ju uh, Dels har de ju Det är ungefär tio band som spelar ja. uh, De hade karaokekvällar uh, Var ju... uppe? Uh, nej, uh, jag uh, Jag tittar på bättre Okay. Och duschen är min, min arena kan man säga. Okej, okay, ja, ja. Och sen hade ju Paul Stanley... Och oh, en... oh, fredagsfrallan, för nu ska... Nej... <laughs> Ja, ja, uh, nej, men sen gott. pratade Paul Stanley Han hade lite grann om, om sin matlagning Han lagade lite mat på scen Och Jane okay. pratade om sitt våld Han har släppt en, en, ett stort kassaskåp nu med, massa, med 150 utgivna låtar Från 66 och framåt okay. Och sen de som köper en bas av honom De har en sån här masterclass Då kör de liksom, gör en låt I tre olika omgångar då. Uh -huh, och, okay. och de håller på att sälja och sånt, Så att, ja, de finns ju där uh -huh. hela tiden Ja, för här, jag menar, hela det här merchandise De verkar de ha de de stenkoll på sitt varumärke mm. En t-shirt alltså. kostade 45 dollar och så alltså, vad blir det? Här, 45 400 spänn alltså. för en t-shirt ah. Nu svor jag, då inte ah. Förlåt Ja, ah, men det, jag kan hålla med det, man ah. kan, det, man kan säga, ah. De gör nog rätt mycket på en sån bara. Ah. Mm. Förmodligen köpte alla varsin t-shirt Ja, ah, det var många som köpte fler Ja, ah, men minst ah. en per skraft 2,5 ah. ja Ja, mm. ah. ah. ah, men det är klart det, det, och det är väl rätt. Jag, jag, jag har inget problem med det. Det, det, det, det är ingen som handlar med, med en pistol uh, mot, mot tidningen. Nej. Nej. Så är det ju. Men du, ska vi, vi, vi, det är dags att lyssna på lite kiss nu tycker jag. Här, ja, tag uh, Turn on the night Den körde Kulikbröderna på första kvällen. Den var helt alltså, den var, de var bättre än originalt. Ja det är en grimlott. Den här, den här ligger, ser jag på ett album som heter Crazy Nights. 88. Ja. Remaster, vad betyder det egentligen? Ja, men de gav ut om, du vet att så när det blev digitalt, vet, så skulle alla ge ut remasterade på, på CD och sådär och de... För att det skulle brusa mindre. Ja, så säljer jag fler antagligen. Jag vet inte. Ja Förmodligen. Ja. Nu är det ju här en morgontidig eh, Fredagsföräldrar Fast det här är ju en grym bra start för, för helgen så, Lyssnar så... man på det priser på kvällen Funkar det skapligt ju Ja eller hur? Ja, ja, visst Och det här kommer ju bli en sån här podd som man kan lyssna när som helst sen också Turn on the Nightmare Kids Från 1988 Herregud 1988 Eller kom den 87 88. 88. Ja. ja Jag får väl pisk Vem Ja, ja. Jag såg dem 88 varje fall 88 ja. säger vi ska Hits FM Ja, FM. Ah, vad det där var sjön. skön ha? Det är lite synt också Ja, det, det var ju lite så här, nästan lite popvarning där Ja, men det är det Du, eh, 1988, 30 år sedan mm. Frölluna Borgson 16 ah. september var det väl, tror jag Ja. Ah. Borde jag veta ah. Hur många gånger har du sett dem? Men det är faktiskt inte så många 24 kanske, eller något <laughs> Nej men Nej precis det är inte speciellt. Nej, men jag har ju bara sett dem då på kryssningen Och sen har jag sett dem i, i Sverige och Norge och Danmark Men jag menar jag har ju många vänner från Sverige Som har varit både i Australien och Japan Och som har sett dem så där 143 gånger och sådär Det är helt brutal. Alltså, de måste ju elda upp pengar Mm. Jo, men du vet, kommer man lite nära bandet uh, som en del av mina vänner gör då får de ju sån här pass, då känner de ju någon va? Ah, okej. Okay. Och då betalar de, uh, så jag har ju en kompis han har väl kanske sett dem 160 gånger han har kanske betalat 20 biljetter och sen har han liksom... Ah, okej. Okay. Uh, ja, so, so uh, men uh, alltså man blir vän med, inte, ka, inte kanske just bandet men någon runt omkring, noll man har lite koll om... Oh, och så ah. Man kanske jobbar för någon fanklubb eller någonting man kanske, Det finns ju massa med fanklubbar och sådär ah. liksom Runt om i världen Man promotar bandet rätt hårt liksom Och sen tackar de liksom med att man får komma ah. liksom och så. Ah. Ja. Men alltså, jag gillar The Sweet mm. Jag gillar ju dem fortfarande Men det är inte sådär så att jag har, har mitt pojkrum Fullt med affischer och sådär Eller ja inte, ah. inte de affischer fel. Men då hade man ju liksom Ja alltså jag, jag gillar ju Andy. Det var ju liksom mm. min favorit i The Sweet. Har du också någon sån här favorit i Kiss? Nu har, jag, nu har väl bandmedlemmarna börjat ja, under Alltså åren. Det är väl så här att egentligen så det där är ju en rätt infekterad fråga i kiss då. För okay. att när de började en gång i tiden då var de ju fyra stycken killar som skapade sina egna karaktärer då. Uh -huh. Och sen eh, eh, när då Peter Chris slutade slash fick Sparken 90. 80 så kom ju Erik Karl då fick han en, en egen sminkning. Ja. När Ace slutade 82 så kom Vinny Vincent men fick han sin egen sminkning då. Men sen var det ju osminkat från ja. 83 ja, till 96. Ja, de körde det då. Och sen reunion var det ju reunion-tour var det, ju, reunion -tour var det originalbandet igen. Mm. Och sen började det ju knaka efter ett tag då. Men då tog de in nya fast ja, nygamla som Erik Singer på trummor då, fast använde Peter ah, Chris sminkning okay. då. Ja, ah, okej. Okay. Men alltså, på något sätt så har det fått, fått bli så jag har ju köpt det. En del tycker liksom att det är ett coverband och sådär. Ja. Men det, jag tror inte det handlar så mycket om, om alltså musiken utan de, de folk letar upp sig på sminkningen liksom att du spelar med Peter Chris jag han är den enda bla bla sådär. Ja, okay. ja. Någonstans långt in i hjärtat känner jag lite så också. Ja. Men samtidigt så, så har jag köpt grejen och, och jag menar katten. Ja. Jag menar det är, ju, det är ju chansen att se Jean och Paul fortfarande jag menar, det är, och, det, det och det är väl liksom de som är ändå på något sätt primusmotor. Ja visst är det är ja. Och framförallt Paul har alltid varit ah. Nej men sen För du har ju samma sak med, med, med Vad heter Linköpingsbandet nu då som jag tappar Ghost mm. det, var, det blev ju ett jävla liv När han var sol typ. ah, ah, ah, ah, och ah, typ ah, ja. ja. <laughs> Att vi ser plötsligt hade lite anställda Men de körde ju också det här liksom det är ju, så du har aldrig tänkt att byta till Lordi. Nej. Mr. Lordi har ordförande i Finlands. Funklubb tror jag. Ja ah, han? jätte Ja, ah, okay. ah. ah, men det kan man ju förstå. Det mm. finns ju vissa influenser i varje fall. Ja, ah. ah, vad fränt. Även om jag tycker att Kiss direkt är lite mer <laughs> lite, ah, snyggare. Ja, ah, ah, <laughs> det kan, ah. kan man köpa också. Ja, ah, men så allt roligt har ju ett slut då. Så efter fem dagar då så och seglar ni tillbaka, landar ni i New Orleans? Ja, också, i Orleans. Så, så ni kom tillbaka till New Orleans. Så gjorde vi, vi gjorde det ett par dagar innan i New Orleans och ett par dagar efter. Och, och New Orleans och gamla franska kvarteren, helt fantastiskt. Alltså, jag, har, jag har aldrig varit i New Orleans. Ah, så Det är ett av mina absoluta största drömmar för att komma ut. Ah, ja, strömmar ut musik från, vet du, står där och ah, spelar och ah, det är ah, detsamma. Liksom, ah, oh, oh. Hade gärna kunnat vara en vecka där och bara gå omkring. Ah. Och jag men jag älskar amerikansk fotboll och, och, och Saints från New Orleans ja, men vilken arena heter alltså. ja. sport? Ja. Så att nej men, men då pratar du franska då? <skratt> nej jag <skratt> jag pratar med bilder. Ja. Vi, vi måste ju faktiskt säga att det tog inte bara slut utan vi gjorde två två strand, strandhugg, ett i Cozumel och ett i, i Costa Maya, och det var ju, ah, där var okay. det, Costa Maria var fantastiskt. Där, där låg ni liksom, där, där gick ni land. Ja, och, ah, så, och så. då när vi kom tillbaks efter andra då hade det kommit två kryssningsfartyg till och oh, lagt okay. sig bredvid Aha. vårat. Ja, jättestora. Och helt plötsligt var vårat kryssningsfartyg rätt så litet. Ja, ah. ah, men det är barockt eller ah, Ja, det är helt galet alltså. Det, det så, man, jag tänker flytande likkister Jag är lite rädd för att åka på båt sådär. Ja fast jag är ändå sådär att Om jag åker båt och båten sjunker Då har jag chans att hoppa i vattnet och simma lite Om ja. man flyger och, och det går till på 10 000 meter Då får man ett antal minuter panik Och sen så säger det pang liksom. ja. Jag har alltid tyckt så jävla konstigt Man är 10 000 meter upp i luften Och så informerar man var flytvästen finns någonstans ja. Jag vill ha en fallskärm, så tänker jag Ja, jag har aldrig tänkt på det det är inte jävligt dumt alltså, och framförallt det är ju jätteroligt. Jag, jag, jag flög från, eh, nu var det om dagen så flög jag från Åre Östersund ner till Bromma och då visar de vad flytvästen är och jag tänkte liksom, okej okay. så vad är det, vad ska vi om ni tänkte landa på Siljan då alltså <laughs> vi flyger ju bara över land hela ja. tiden. Men, ja. ja, så är det väl. Ja, ja men mm. ja, så, så två strandhugg han är med också. Ja. Ah. Och då var vi på sådana här beachclubs och, och så Ja, ah. så då, vad gjorde du då då? Gymmade du? Nej, ja, ja, vi stod nej, vi, vi <går> På andra stället så, så satt vi bara i en sån här flytbåt Som man hänger du vet Och sen så <går> kom de ut med kanot Och frågade om vi behöver något med att dricka <går> Och så paddlade de in Och så kom de ut med öl igen Ja det var väldigt hjärtligt och, och trevligt Det var, det var en, en amerikansk tjej som hade det stället Som det Ja det var ju jätteenkelt Basic, men, men väldigt uh, hjärtligt och, och trevligt. Oh, första stället var mer så där uppstyrt och lite mer elegant. Så. Mm. Det var ju frivilligt dock, det var ah, bara ja. man att göra. Nej, man kunde vara man bara... Ja. Var kvar på båten hela tiden. Yep. Var det första biografer och sånt där också? Liksom, på här. båten? Ah. Ja, det finns ju... En det är ju ingen biograf, Stardust Theater, så att det är ju liksom ingen biograf utan det är ju en scen. Man kan säkert ah. kolla på film där också. Ah, ja, ja. Men det var ju på den scenen som Kiss spelade sina två inomhusspelningar då. Ja. Ah. Får man gå på en av dem då? För det Vad för... var fränaste enskilda upplevelsen då under de här fem dagarna? Oj, Det är ju jättesvårt att plocka ut ja. men, men visst och äh, tänka att stå där på poldäck när man, när man tuffar ner Mississippi då ja. och, och se liksom bandet och, och träffa liksom, eftersom de har varit med mig så länge de har jag varit med mig liksom i över ja. 40 år så ja. Det var nog, det var nog liksom det första. Det, det slog det som liksom att vad mycket det har betydt för mig. Då och uh -huh. betyder fortfarande. Uh -huh. Även om just familjen betyder mycket, mycket mer. Och, och uh -huh. andra saker. Ja, uh, jag förstår vad du. Och sen är det ju sen är det ju när man blir fotograferad ihop med dem när man får gå in och få de där två sekunderna och förstå där. Mm. Och jag gav ju bort en bok till Jin Sims som jag har gjort. Då. Okay, uh, ja. Och sen stod vi efter första spelningen som inte vi var på. Då gick vi ner och ställde oss där vi visste att de skulle gå då efter. Då. Ah, okay. Och då stannade han och så signerade, signerade min bok. Då. Ah. Det tyckte jag var lite ja Frä, ah. Och det har jag på film också. <laughs> det ser om Det var klart. Ja men vad kul. Va? Mm. Ja, men nu hör du, vad är det här då? Strutter, vad är det då? En av mina absoluta favoritlåtar. Första är plattan, uh, Paul Stanley. Uh, topp 10, lätt av Kisses låtar. Strutter, ja. lyssnar. ja. Vi väntar, vi lugnar oss lite med den alltså, ja, jag gör det. ja vi gör det ja. det? det är bara för att jag inte hinner med jag är Kass på all teknik Så, Du, <laughs> ja, men du berättar en jätterolig grej, För jag tänker på det här, det, det är många så här eh, Rock och rock, Så är det många som liksom ger upp I sitt lyssnande Av den anledningen att, det, att, det, att Gitarrsolo, det är ja. liksom en viktig Komponent i musiken Så är det ju, Visst, eller hur det, jag det, men, det. Fan, Finns ju inte en schysst rocklåt där inte ett schysst Gitarrsolo och, och jag, jag vet inte, men jag tror så här att det är för att man lyssnar. Jag tror man, alltså ska, ska man gilla gitarrsolen, då ska mm. man verkligen lyssna på hur jävelsbra bra de är. Alltså, gärna med lurar. Ja, absolut. Och, så man, och, och då helt plötsligt, då kommer, man, då kommer man uppskatta det på ett helt annat sätt, eller? Sen kan jag känna så här också, att när du lyssnar, förlyssnar vi på musik på ett annat sätt än vad vi gör nu. Ja. Ah. För nu är det ju musik runt om oss hela tiden och så lättillgängligt. Förr Försatt man så kanske vid sin vinylspelare, eller... Ah. Med lurar. Ah. Kolla på omslaget och liksom ah. vara med. Alltså man, man, och då hade man kört med deckaborsten? Ja, jag menar. Alltså liksom, och det. just att man, man lyssnade på liksom och tog in på ett annat sätt. Ah. Och det är lite grann som du säger. Ah. Man kan inte bara slö. Kommer det bara till Guitar på radion eller på Spotify så där man bara har det i den bakgrunden. Då kan ah. man tycka uppleva det jättejobbigt jobbigt kanske om ah. man inte gillar det. Men är man inne i musiken och. och det är det som är så som man saknar idag. Ja, det, ja, men så är det ju. Sen ska man vara jävligt medveten om om man är finsmakare och har bra grejer hemma. Då ska man, då ska man egentligen inte lyssna på Spotify. Det, för det är så, det är så, det är så komprimerat. Mm. Så jag du tappar precis. väldigt mycket. Jag vet, ja, nu vet jag inte hur det var, men för några år sedan så var det så på Sveriges Radio. Då tillät inte dem att spela Spotify. Ja. Ja, just jag då. har precis köpt en, en ny vinylspelare. Ja. Faktiskt. Ja, men Vill jag har plockat du... fram jag har, en jätte... jag har plockat ja. fram bara i somras. Ja, men våran gamla är helt kass. Mm. Försökt laga den flera gånger och haft mm. den inne och sådär. Men det är lite coolare på något sätt alltså. Ja, men då sitter man ju och lyssnar som sagt. Sen tänker jag så här jag tänker så här: en LP-skiva den, den är för fy... alltså den, den påminner mig extremt mycket om livet i sig. så där liksom ett varv det tar ganska lång tid i början, så om mm. man pratar årsringar på och, och när man bara närmar sig katten så går ett varv jävligt fort. Alltså. Ja. Och sen blir det den slutad då åker pickupparna upp och ja. så vänder man på skivan, då har man ju fyllt 50. Ja. Ja. Det är främt! Ja, ja. Nej, men det snurrar, ja, det är ju lite så. Ja. ja Men nu, Erik, stort tack för att du tog av din tid och besökte ja. oss på fredag och berättade om din, alltså din obsession, eller ditt intresse, eller, ja. eller någon... Om några kompisar som har följt dig i stort sett hela ditt liv. Ja, så. Och, det låter lustigt. Och, och alltså allt är ja. Thomas Gindals fel. Så vill ni ha ett livslångt intresse, anlita honom som elektriker då kanske så får ni ja. Ja. power. <laughs> Okay. Ja. <laughs> ja, jag har inte haft några ordvitsare ja, faktiskt. jag har ja. faktiskt också så här, inte någonting Nej. inte ens liksom. Nej, men, men det är väl bra. Det, det är ju så där du... dem till rimstugan. Ja. Det är snart ja. jul. Ja, precis och du, du, du, du, du fyller snart snart ja, jult. Ja, 30 plus 2 29 plus för väldigt många ja. gånger i ordningen. Ja. stackare. Ska vi sluta med deras uh, nationalsång Ja, då? rock and roll all night and party every day. Och ska, vi, ska vi säga någonting om den? Nej men de, de kommer, det var lite grann den som 75 när de liksom På Dress fick, to Kill Ja plattan. de började spela live innan de fick en sån Sån hit med den kan man säga då ja. Så den brukar de sluta nästan alla konserter med Och då är det konfetti och hissar och massor med grejer Ja det är frönt, det är framt, Det är frant. Du. Och, och du... en sönderslagen gitarr och lite ja, så och Den så. kan man köpa, den slänger man inte ut längre Utan den kan man köpa, du kan ja. köpa en sönderslagen gitarr för bara 5500 dollar. det är ingenting. Nej, ingenting. Bra, det är. Du, vad Du, ska du göra helgen? Körva helgen kul? blir det faktiskt. Vi ska faktiskt ha, ha en workshop på söndag måndag i min studio. Åh, oh, vad kul. Det är ett gäng fotografkollegor som kommer från uh, olika delar av Sverige. Okay. Uh, vi måste också träna. Ja, oh, vad ska du träna på? Uh, vi har anlitat ett gäng modeller så får vi se vad som händer. Ja, okej, kul. Lite kreativa idéer alltså man måste ju, så är det med allting. Ja. Oh. Måste ju uppdatera sig på saker. Ja, det är ju så. Bara Innan är det hockey. Ja, det är sånt Sonen också, imorgon. Och på söndag, missar jag ju tyvärr, men då är det ju faktiskt Taif Halmstad wow. här uppe. En otroligt viktig match. Sonos jag ligger två poäng före. Och då kan man även vinna en värmepump om man går dit. Man får en loftig Ja, det, är så, ja. det är så, jag. jag, så, är så, så. jag. Så det tycker jag att man ska passa på att göra. Hoppas att det blir lite kissmusik också under matchen. Och Självklart borde det vara. Alltid. Okej, och vi säger så här jag måste, jag måste avsluta med ett ord För dagen för tusan till alla lyssnare också Och så här, ord för dagen är så här jag och då tänkte jag, jag måste ha något om kiss Och, så här, och det fanns bara så sliska grejer Så då hittar jag, e jag, jag, jag på ett eget Så då hittade jag på ett eget så här Det är skillnad på en vattenpöl Och en puss Keep on rocking Tack Erik för att du kom Tack själv, att jag fick komma You show us everything you've got You keep on dancing and the room gets hot You drive us wild, we'll drive Fredagsfällan med Jan Hornboom presenteras av audiovideo i Tranos. Fredagsfällan med Jan Hornboom. God morgon, önskar HITS FM!